І розуміє, що сама вона хоче, щоб мама її дурила Щоб усе, що сказала мама, було неправдою А вино обдурює, і ніякої біди немає Є хвороба, підозра на хворобу А мама все одно б колись покликала бабусю Яке дивне у неї ім'я І смішне Да здра перма Олеся не витримує і прискає Що таке Олесю, мама? Оливка, пояснила Олеся Я її не так ковтнула, то Оливка Оливка а бабуся – Даздраперма. Виявляється, бувають і такі імена. Чи тракторина було б ліпше? А може електрина? Ой! Розділ четвертий. Потім була прогулянка містом. До центру Луцька дісталися тролейбусом. Бабусі належало показувати місто, і вони показували. На місці цієї площі колись був міський сад. Маба зробила жест рукою. Сад протягався від собору аж за театр. А тут навпроти пам'ятника Олесі українці, гарка, вхід до саду. «Так, я пам'ятаю, як у далекому сні, – сказала бабуся. Тоді тут справді був сад і росли великі дерева». «Ви, ви теж колись жили в Луцьку, Олеся?» «Ні, приїжджала до Луцька на нараду медпрацівників, – пояснила бабуся. У нас була екскурсія містом». «Бабуся колись працювала на Волині, – пояснила мама, – в молодості». «Після медучилища, за направленням», – зітхнула бабуся. «Колись, тобто якось я тобі розповім про це». Вона мовкає. Подвійне слово «колись» танцює довкола Олесі і висіває ще одну загадку. Якщо бабуся колись, бо зна коли, працювала тут, у цих краях, то тут могла народитись і її Олесина мама. Не так, як вона знала, не за версією мами. Маминою версією про те, що невідомо, хто приніс їй маленьку в дит будинок, що вона, можливо, була донькою якоїсь прохачки з голодного сходу України, котра залишила дитину в Луцьку. Їхнє прізвище трохи дивне – Косик. Але то Олеся знає по-татові, який був афганцем, чи тепер уже не був. А дівоча не теж не зовсім звичне – Снігурець. Отже, як у бабусі, як усе просто, думає Олеся, нарешті просто. Вона йде посеред двох найрідніших її людей. Вона щось каже до них, і вони до неї. Що одна до одної. Та Олеся відчуває, тепер, коли багато що прояснилося після бабусиного приїзду, насправді мало що змінилося. Двоє найрідніших її людей не стали ближчими одній. Вони йдуть насторожені і намагаються загасити цю настороженість розмовою. А ця вулиця, цей будинок, ця кав'ярня... А тут, де тепер і валірна крамниця, колись була ще одна кав'ярня, в якій збиралася луцька богема. А там далі будинок у псевдо-візантійському стилі. У них є ще таємниці, якої не знає Олеся. Чому мама, по яку приїхала бабуся, щоб забрати до Києва, знову сюди вернулася? І ще не одне чому. Олеся раптом відступила трохи назад, взяла маму і бабусю за руку. Маму правою рукою, бабусю лівою – З'єднали їхні руки. Вона щасливо й трохи пустотливо всміхнулась до обох. І вони обоє, але наче по команді, посміхнулись. Тільки усмішки вийшли вимученими, а коли Олеся опустила очі, то побачила, як трежить мама на рука у бабусині, як та рука вислизає, прагне кудись утекти, а мама. Олеся підвела голову й побачила, що мама ледь-ледь -лед стримує сльози. Саме так, бо на мистинки слід вже проступають назовні. Котяться, схожі на перлинки, по мамині щуці. Вони ось-ось -ос перетворяться на скалочки скла, недоречно подумала Олеся. Хтось мов би підказав ці слова. Гострий біль пронизав її тіло. Не вже так були серце, Неприязнь до цієї чужої жінки, що вдогрилась у їхнє життя, пронизала слідом за болем. Сказати, хай їде собі у свій Київ. Вертається, вона побуде вдома сама» доки мама перебуватиме в лікарні. Я знаю страшну таємницю, раптом подумала Олеся. Вона прогнала цю думку. Мамо, сказала мама Віта, я не раз йшла отам з тобою цією вулицею. Олеся зрозуміла, ішла подумки, і раптом стало душно. Не треба, Відусю, ми йдемо зараз. Відусю, господи, як давно? Біля них спинилася якась молода жінка, збентежена більше того, злякана. «Доброго дня, Віталія Миколаївна. Вам погано?» «Ні-ні, то я так, голова що закрутилась. Намить, уже прийшло». Мама збентежена і до Олесі в бабусі. «Це Рита, моя колега по роботі. А це моя мама Юлеся. Олеся. Мама, дуже приємно». Олеся поглянула на вродливу, хоч трохи й за гостроносу дівчину. Цікаво, чи мама їй теж казала, як і донці, що вона сирота. Ще кілька необов'язкових фраз і вирушили далі. Вони втрьох ідуть до старого міста, роздивлятимуться церкви, кірху, костел Петра і Павла, доберуться до гордості їхнього міста, Луцького замку. Дивна річ Олеся хотітиме, аби зустрівся хтось зі знайомих, саме її знайомих, однокласник чи однокласниця, а ще ліпше цілий гурт. Хай навіть учителька, класна дама, котру вона не терпіла. Олеся б їх теж познайомила з бабусею, бо маму вони знали. Отак би представила, назвала її чудернацьке – Вичорненька, ніби висока, недоладна зачіска ім'я. Насмішила б і здивувала. Ім'ям бабусі і наявністю у неї бабусі. Щось би знайшла сказати, особливе. Але нікого не зустріли, і внутрішня Олесина істерика поступово згасала. Вона слухала маму, котра, виявляється, знала так багато про старе місто. Того, що не знала вона, хіба те, що з давньої шкільної екскурсії». А з мамою все збиралась сюди навідатись. Щедре сонце весняного дня золотило в бані церкові шпиль Кірххи, найвищої у старому місці, увінчений хрестом, що мовби тули в промені до себе. Химерна думка прийшла до Олесі. Вони з мамою чекали приїзду бабусі, аби провести цю екскурсію, але екскурсія, то і втеча, розуміє Олеся. Від того, що насправді з мамою, від її запитань, до цих двох найрідніших її людей, до яких вона відчуває щось таке непоясниме, наче любов перемішалась з ворожістю, образує за те, чого не знала досі, те, що в неї на душі, не можна загасити, прикрити жодним словом. Далекі століття танцюють довкола її біди».